І бути закатованим до смерті Джалом Хадом, коли я повернуся до Амхору, запитав командир, ні в якому разі. Назад до Амхору ти вирушаєш, і я, ймовірно, отримаю додаткову винагороду, коли доставлю цього виродка Джалу Хаду. Це буде цінним доповненням до його колекції і дуже розвеселить і розважить громадян Амхору. «Якщо ти будеш добре поводитися, Джанайі, Джалхат буде добре до тебе ставитися. Не будь такою дурненькою, як раніше. Зрештою, не так вже й погано бути принцесою Амхору». «Я б побралася з Аймадом з Морбуса», сказала дівчина, «і скоріше помру, ніж це зроблю». Командир знизав плечима. «Це твоя особиста справа», – сказав він. «У тебе буде багато часу, щоб добре обміркувати це питання, перш ніж ми дістанемося до Амхору, і я раджу тобі добре все обміркувати і змінити свою думку». Потім він дав вказівки, щоб нам виділили каюти і щоб за нами пильно стежили, але не ув'язнювали, якщо ми будемо добре поводитися. Коли нас вели до трапу, який ввів вниз, я побачив, як чоловік раптово перебіг палубу і стрибнув за борт. Він зробив це так швидко, що ніхто не зміг його перехопити. І хоча командир бачив це, ніхто не намагався його врятувати, і корабель продовжив свій шлях. Я запитав офіцера, який нас супроводжував, хто був цей чоловік і чому він стрибнув за борт». Він був в'язним, який, очевидно, віддав перевагу смерті, ніж рабству в Амхорі, пояснив він. Ми все ще були дуже низько над поверхнею озера, і один з матросів, який підбіг до поручнів, коли чоловік стрибнув за борт, вигукнув, що той пливе до нашого покинутого човна. Він недовго протримається у великих тонулійських болотах, прокоментував офіцер, коли ми спускалися до наших кают. Джанаї дали найкращу каюту на човні, бо вони очікували, що вона буде принцесою Амхору, і вони хотіли добре до неї ставитися і заслужити її прихильність. Я був радий знати, що принаймні до того, як ми дістанемося до Амхору, їй буде надано всілякі люб'язності та увагу. Мене відвели до маленької каїти, в якій могли розміститися двоє, і вона вже була зайнята іншим чоловіком». Він стояв до мене спиною, коли я увійшов, і дивився у вікно ілюмінатор. Офіцер зачинив за мною двері і пішов, і я залишився наодинці зі своїм новим супутником. Коли двері зачинилися, він обернувся і подивився на мене, і кожен з нас вигукнув від здивування. Моїм сусідом по кімнаті був Тунган. Він виглядав трохи наляканим, коли впізнав мене, оскільки його совість, мабуть, мучила через те, що він покинув мене. «То це ти?» – запитав я. «Так, і я думаю, ти захочеш мене вбити зараз», – відповів він. «Але не звинувачуй мене надто сильно. Ми з Ганхадом це обговорили. Ми не хотіли кидати вас, але ми знали, що всі помремо, якщо повернемося до Морбуса. А якщо він і я попливемо в каноє, то принаймні матимемо шанс врятуватися». «Я не звинувачую вас», – сказав я. «Можливо, за ідентичних обставин я вчинив би так само». Як виявилося, було краще, що ви покинули мене, бо завдяки цьому я зміг дістатися Морбуса за кілька годин і врятувати Джанаї, коли вона прибула з групою, яка її захопила. Але як ви опинилися на борту цього корабля? Ганхат і я були захоплені близько тижня тому, і, можливо, це було навіть добре, бо нас переслідували тубільці, коли цей корабель спустився, налякавши їх». «Інакше нас безсумнівно схопили б і вбили. І я, наприклад, був радий піднятися на борт, але Ганхад – ні. Він не хотів їхати в Амхор, у рабство. Все, чим він жив, – це повернутися в тунол. «І де зараз Ганхад? – запитав я. – Він щойно стрибнув за борт. Я спостерігав за ним, коли ви зайшли. Він поплив до каное, яке, я думаю, те, з якого вас забрали, і він уже пливе до тунолу». «Сподіваюся, він добереться до нього», – сказав я. «Він не добереться», – пророкував Тунган. «Я не вірю, що хтось живий може пройти наодинці через жахи цього пекельного болота». «Ви вже пройшли довгий шлях», – нагадав я йому. «Так, але хто знає, що чекає попереду?» «І ви не проти поїхати в Амхор?» – запитав я. Чому я повинен бути проти? запитав він у відповідь. Вони думають, що я Гантун Гур, вбивця з Амхору, і вони ставляться до мене з великою повагою. Дивовижно. вигукнув я. На мить я забув, що ви взяли тіло Гантуна Гура. Ви думаєте, що зможете відповідати цьому і продовжувати обманювати їх? «Я думаю, що зможу», – відповів він. «Мій мозок не такий тупий, як у більшості громадів. Я сказав їм, що отримав травму голови, через яку я багато чого забув зі свого минулого життя. І поки що вони не сумнівалися в мені». «Вони ніколи не засумніваються в вас», – сказав я, – «тому що вони не можуть уявити, що мозок іншої істоти був пересаджений у череп ганту Нагура». «Тоді, якщо ви їм не скажете, вони ніколи не дізнаються», – сказав він, – «бо я, звичайно, їм не скажу. Тому, будь ласка, пам'ятайте, щоб називати мене моїм новим ім'ям». Чому ви посміхаєтеся? «Ситуація кумедна, жоден з нас не є собою. У мене ваше тіло, а у вас тіло іншої людини». «А ким були ви, чий мозок у моєму тілі?» – запитав він. «Я часто про це думав». «Продовжуйте дивуватися», – відповів я, – «бо ви, можливо, ніколи не дізнаєтеся». Він пильно дивився на мене довгу мить. Раптом його обличчя проясніло. «Тепер я знаю», – сказав він, – «як я міг бути таким дурним, що не здогадався раніше?» «Ти нічого не знаєш», – огризнувся я, – «і якби я був тобою, я б навіть не намагався вгадувати». Він кивнув, гаразд тордурбар, буде так, як ти хочеш». Щоб змінити тему, я зауважив, цікаво, що цей корабель з Амхору робить, самотньо плаваючи над великими тонолійськими болотами. Джал-Хад, принц Амхору, має хобі – колекціонувати диких звірів. Кажуть, що у нього їх велика кількість, і цей корабель шукає нові екземпляри на великих тонолійських болотах то вони не шукали Джанай тоді? Ні, Джанай була з тобою, коли тебе захопили. Я лише михцем побачив дві фігури, коли наш корабель пролітав над вами. «Так, Джанай на борту, і тепер я зіткнувся з проблемою зняти її з корабля, перш ніж ми досягнемо Амхору». «Ну, можливо, тобі вдасться це зробити», – сказав він. «Вони іноді приземляють корабель, щоб полювати на нові екземпляри, і дисципліна слабка. Власне кажучи, вони, здається, взагалі нас не охороняють. Ось чому Гану Хаду було так легко втекти». Але нам не було запропоновано жодної можливості для втечі, оскільки корабель повернув носом прямо на Амхор, як тільки командир зрозумів, що на борту Джанай. Він жодного разу не торкнувся землі і більше не підлітав близько до неї. «Амхор лежить приблизно за 750 земних миль на північ від місця нашого захоплення. Цю відстань корабель подолав приблизно за 7,5 годин. Протягом цього часу я не бачив Джанай, оскільки вона залишалася у своїй каюті. Ми прибули над Амхором посеред ночі і плавали над містом до ранку, оточені патрульними катерами для захисту та охорони дорогоцінного вантажу, який ми перевозили. Джалхад спав, коли ми прибули, і, ніхто не наважувався його турбувати. Я зрозумів з дрібних речей, які підслухав, що він має зловисну репутацію і що всі його дуже бояться. Приблизно на другій зоді королівське судно підійшло до борту і забрало Джанай на борт, і я був без сили цьому запобігти. Тому що вони вивели мене з каюти Ганту на гура після нашого прибуття над містом і замкнули в інший утрюмі корабля». «Я був сповнений розпачу, бо відчував, що тепер не тільки ніколи не поверну своє тіло, але й ніколи більше не побачу Джанай». «Мені було байдуже, що зі мною станеться, і я молився лише про смерть. 24. У клітці». «Після того, як Джанай забрали з корабля, його спустили на посадковий майданчик і закріпили». І незабаром після цього двері моєї в'язниці відчинилися, і я опинився перед загоном воїнів під командуванням офіцера. Вони несли важкі ланцюги, і ними закували мої руки. Я не чинив опору, бо мені вже було байдуже. Потім мене вивели на посадковий майданчик і ліфтом спустили на землю. Воїни, які забрали мене з корабля, були людьми, які раніше мене не бачили. Я їх дуже цікавив, але вони здавалися трохи наляканими». Коли ми вийшли на проспект, я привернув значну увагу. Перш ніж мене заштовхнули в наземний літак і швидко повезли широким проспектом, який вів до палацьової території. Ці наземні літаки є звичайним засобом приватного транспорту в багатьох марсіанських містах. Вони мають стелю близько 100 футів і максимальну швидкість 60 миль на годину. В Амхорі весь рух з півночі на південь відбувається на рівні землі, на перехрестях, а рух зі сходу на захід проходить над ним. Рух зі сходу на захід змушений підніматися над рухом з півночі на південь на кожному перехресті, оскільки на кожному перехресті є коротка злітна смуга, яка нахиляється вгору на висоту близько 10 футів і закінчується різким падінням на перехресті. Ці нахили змушують весь рух зі сходу на захід підніматися над перехрестями руху з півночі на південь. Весь транспортний рух відбувається лише в одному напрямку, напрямок потоку чергується, так що половина проспектів перевозить транспорт в одному напрямку, а інша половина – в протилежному. Ліві повороти здійснюються без зменшення швидкості, простим способом підйому над обома смугами руху. В результаті рух транспорту відбувається стабільно в усіх напрямках із середньою швидкістю близько 50 миль на годину. Місця для паркування зустрічаються часто і знаходяться всередині будівель на рівні близько 60 футів над тротуаром. Пішохідний рух на північ і південь відбувається без перерви в обох напрямках по обидва боки північної та південної вулиць на рівні землі і аналогічно на східній та західній вулицях через підземні переходи на перехрестях. Я детально і, можливо, нудно розповів про це питання регулювання дорожнього руху в марсіанському місті через те, що Джон Картер розповів мені про затори та плутанину в організації дорожнього руху в земних містах і в надії, що винахідники нашої сестринської планети будуть заохочені до розробки наземних літальних апаратів, подібних до тих, які, звичайно, використовуються в містах Марса. Палацові угіддя, які були нашою ціллю, займали площу близько 80 акрів. Проспекти, що вели до них, були облямовані палацами знаті, трохи далі за якими розташовувалися кращі магазини та готелі. Амхор – невелике місто і єдине в князівстві, яке може претендувати на гідність такого титулу. Інші ж є лише невеликими і розкиданими селами. Головним заняттям князівства є вирощування тоатів і зітідарів, перші – верхові тварини, а другі – мамонтові тяглові тварини Марса. Обидва види також вирощуються для їжі, і Амхор експортує консервоване м'ясо, шкури та інші побічні продукти до духора, фундала та тунола. Амхор є меккою для скотарів з села, сміливих вершників, богохульних, войовничих чоловіків, щедрих витратників, завжди забезпечених великою кількістю грошей. Тож це в цілому цікаве місто, хоча навряд чи можна насолоджуватися ним зсередини клітки в зоологічному саду. Саме туди я потрапив через кілька хвилин після того, як мене провели через задні ворота палацових угіддів». Тут, по обидва боки проспекту, розташовувалися клітки, ями та барлоги, що містили зразки широкого розмаїття марсіанського тваринного світу – виставка фауни планети, яка мала бути повчальною і безумовно розважала та забавляла натовпи, які щодня проходили по проспекту, адже до цієї частини палацових угідь публіка була вільно допущена в день. Унікальною особливістю зоологічної виставки Джала Хада «Принца Амхора» було включення різних типів марсіанських людей. У клітці ліворуч від мене був величезний зелений чоловік зі своїми слоновими бивнями та чотирма руками. А праворуч від мене був червоний чоловік з Птарта. Там були тоати і зітідари, і великі білі мавпи Барсума, люті, волохаті чудовиська, які дуже нагадували людину і, можливо, найстрашніші з усіх марсіанських звірів. Поруч зі мною також було два апти – арктичні чудовиська з далекого окару. Ці великі звіри вкриті білим хутром і мають шість ніг, чотири з яких короткі й важкі, і несуть його по снігу та льоду. Дві інші ростуть вперед від плечей по обидва боки його довгої потужної шеї і закінчуються білими безволосими руками, якими він хапає і утримує свою здобуч. Голова і рот, як мені розповідав Джон Картер, схожі на голову і рот земного гіпопотама, за винятком того, що від плоских боків нижньої щелепної кістки два могутні хроги трохи вигинаються вниз до передньої частини. Його два величезні ока тягнуться великими овальними плямами – від центру верхівки черепа, вниз по обидва боки голови, донизу від коренів рогів. Так що ця зброя справді виростає з нижньої частини очей, які складаються з кількох тисяч вічок кожне. Кожне вічко забезпечене власною повікою, так що апт може закривати стільки фасетів своїх очей, скільки забажає. Там були банси, калоти, дарсіни, орлуки, сити, сораки, ульсіо та багато інших звірів, комах і людей, включаючи навіть калдана, одного з дивних людинопавуків бантума. Але коли мене заштовхнули до моєї клітки, я одразу став цінним екземпляром виставки. Мушу визнати, що я був безумовно найогиднішою істотою в зоопарку. Можливо, з часом я б пишався цією відзнакою, бо я привертав набагато більше уваги, ніж навіть найжахливіші з жахливих звірів, яких Джал-Хат вдалося зібрати». З'яючи натовпи стояли перед моєю кліткою, багато з них тикали в мене палицями або кидали камінці чи шматки їжі. Згодом прийшов доглядач з табличкою, яку я мав можливість прочитати, перш ніж він прикріпив її біля верху моєї клітки для користі та настанови аудиторії. Гормад з морбуса – людиноподібне чудовисько, захоплене в дикій природі великих туноліанських болот. Я провів у своїй клітці близько двох годин, коли загін палацової варти увійшов на проспект і вигнав усіх глядачів із зоопарку. Через кілька хвилин на дальньому кінці проспекту пролунали фанфари, і, подивившись, я побачив, як наближаються кілька чоловіків і жінок. «Що тепер?» – запитав я червоного чоловіка в клітці поруч зі мною. «Хлопець подивився на мене так, ніби здивувався, що я маю дар мови». «Джал-хат приходить подивитися на тебе», – сказав він. «Він буде дуже пишатися тобою, бо немає нічого подібного до тебе в світі». «З часом він може дізнатися інакше», – сказав я. «І на свою біду, бо є мільйони таких, як я, і їхні лідери планують захопити і завоювати весь барсум». «Червоний чоловік розсміявся з цього, але він би не сміявся, якби знав те, що знаю я». Королівська свита наближалася, Джалхат йшов на кілька кроків попереду інших. Він був чоловіком грубої зовношності, з жорстоким ротом і метушливими очима. Він підійшов і зупинився перед моєю кліткою. І коли інші підійшли і зупинилися за ним, я побачив, що Джанай була однією з них. Вона поглянула на мене, і я побачив, як в її очах з'являються сльози». «Чудово!» – сказав Джалхат, після того, як він кілька хвилин пильно мене розглядав. «Б'юсь об заклад, що в усьому світі немає іншого такого екземпляру, як цей». Він повернувся до своїх супутників. «Що ви про це думаєте?» – запитав він. «Це чудово!» – відповіли вони всі. «Практично в унісон, тобто всі, крім Джанай». Вона мовчала. Тоді Джалхат зупинив свій погляд на Джанай. «А що ти про це думаєш, моя Люба?» – запитав він. «Я думаю про це багато», – відповіла вона. тор Дурбар, мій друг, і я вважаю, що це жорстокий сором тримати його в клітці якось так». «Ти б хотіла, щоб дикі звіри блукали містом тоді?» – запитав він. тор Дурбар не дикий звір, він хоробрий і вірний друг. Якби не він, я б давно померла, і хоча, можливо, мені було б краще, я ніколи не перестану цінувати небезпеки та труднощі, які він пережив заради мене». «За це він буде винагороджений тоді», – великодушно сказав Джалхад. «Він отримає обрізки з королівського столу». «Оце вже щось! Я, шляхетний гелієць, харчуватимусь обрізками зі столу Джалахада, принца Амхора». Однак я втішив себе думкою, що обрізки з його столу, ймовірно, будуть набагато кращою їжею, ніж та, яку зазвичай подають звірам у зоопарку, і я легко міг би проковтнути свою гордість разом із його обрізками. Звичайно, у мене не було можливості поговорити з Джанай, тому я не міг дізнатися, що з нею сталося, ані того, що її чекає в майбутньому, якщо вона знає. «Розкажи мені щось про себе», – запитав Джалхад. «Ти просто виродок, чи є ще такі, як ти? Якими були твої батько і мати?» «У мене не було батька й матері», – відповів я, – «і таких, як я, багато, мільйони». «Не було батька й матері?» – запитав він. «Але якась істота повинна була знести яйце, з якого ти вилупився». «Я не походив з яйця», – відповів я. «Ну», – сказав Джалхад. Ти не тільки найбільший виродок, якого я коли-небудь бачив, але й найбільший брехун. Можливо, гарне побиття навчить тебе кращих манер, ніж брехати Джалухаду. Він не збрехав, сказала Джанай, він сказав тобі правду. То ти теж, запитав він у неї, ти теж вважаєш мене дурним. Я можу побити своїх жінок, як і своїх тварин, якщо вони не будуть поводитися належним чином. «Ти остаточно доводиш, що ти дурень», – сказав я, – «бо ти почув правду від нас обох і все одно не віриш у неї». Мовчати, – вигукнув офіцер охорони. «Чи вбити мені цього зухвалого звіра, Джалхаде?» «Ні», – відповів принц, – «він надто цінний. Можливо, пізніше я звелю його побити». Мені було цікаво, хто матиме нахабство зайти в мою клітку, щоб побити мене, мене, який міг розірвати, звичайно, людину на шматки. Джалхат повернувся і пішов, а за ним члени його свити, і коли вони покинули алею, публіку знову пустили. І до настання темряви я мусив терпіти погляди та образи галасливої черні. Тепер я зрозумів, з якою зневагою повинні дивитися звірі в клітках на людей, які витріщаються на них. Після того, як натовп вигнали із зоопарку, тварин нагодували, оскільки Джалхад виявив, що звірі в неволі краще процвітають, якщо на них не витріщаються натовпи під час їжі. Тому його тваринам було дозволено їсти в спокої та в такій самотності, яку могли запропонувати їхні клітки. Мене не годували з іншими, але незабаром після цього з палацу Джалахада прийшов хлопчик-раб з кошиком, наповненим залишками з його столу. Очі хлопчика були широко розплющені від подиву та благоговіння, коли він підійшов до моєї клітки і подивився на мене. У передній частині моєї клітки, біля підлоги, були маленькі дверцята, через які мені можна було передати їжу. Але юнак, очевидно, боявся їх відчинити, щоб я його не схопив. Не бійся, сказав я, я не заподію тобі шкоди, я не дикий звір. Тоді він підійшов ближче і боязко відчинив маленькі дверцята. Я не боюся, сказав він, але я знав, що боїться. Звідки ти, запитав я, з Духору, відповів він. Там живе друг мого друга, сказав я. І хто б це міг бути? Вадваро, відповів я. Ах, Вадваро, я часто його бачив. Я мав піти служити в його гвардію, коли закінчу навчання. Він одружився з Валою Дія, нашою принцесою. Він великий воїн. А хто твій друг, який є його другом? Джон Картер, принц Гелію, воєначальник Марса, відповів я. Тоді його очі справді розширилися. Джон Картер? Ти його знаєш? Хто про нього не чув, про найбільшого фехтувальника всього Барсуму? Але як такий, як ти, може бути другом Джона Картера? Це може здатися тобі дивним, визнав я, але факт залишається фактом. Джон Картер мій найкращий друг. Але що ти знаєш про Джона Картера? запитав червоний чоловік у сусідній клітці. Я з гелією, і в усій імперії немає такої істоти, як ти. Я думаю, що ти великий брехун. «Ти збрехав мені, і ти збрехав Джалу Хаду, а тепер ти брешеш цьому юному рабу. Що ти думаєш отримати, кажучи, стільки брехні? Хіба ви ніколи не чули, що марсіани пишаються тим, що вони правдиві люди?» «Я не брехав», – сказав я. «Ти навіть не знаєш, як виглядає Джон Картер», – насміхався червоний чоловік. «У нього чорне волосся і сірі очі, і шкіра світліша, ніж у тебе», – відповів я. «І він прийшов з Ясуму, і він одружений з Деєю Торіс, принцесою Гелію. Коли він прибув на Барсум, його захопили зелені люди Тарку. Він воював в Окарі, країні жовтих людей на далекій півночі. І він воював з Тернами, в долині Дор. Він воював уздовж і в поперег Барсуму. І коли я бачив його восстання, ми були разом у Морбусі». «Червоний чоловік здивувався». «Клянуся моїм першим предком», – вигукнув він, – «але ти багато знаєш про Джона Картера. Можливо, ти все-таки кажеш правду?» Молодий раб дивився на мене з захопленою увагою. Я бачив, що він був дуже вражений, і я сподівався, що завоював його довіру, і що пізніше я зможу завоювати його дружбу, бо мені потрібен був друг у палаці Джалхада, принца Амхору. «Отже, ти бачив Джона Картера», – сказав він. «Ти розмовляв з ним, ти торкався його. Ах, як чудово!» «Колись він може приїхати в Амхор», – сказав я. «І якщо він приїде, скажи йому, що ти знав Тордурбара і що ти був добрий до нього, і Джон Картер теж буде твоїм другом». «Я буду до тебе якомога добрішим», – сказав він. «І якщо я зможу щось для тебе зробити, я буду радий це зробити». «Є дещо, що ти можеш для мене зробити», – сказав він. «Що це?» – запитав він. «Підійди ближче, щоб я міг прошепотіти тобі». Він завагався. «Не бійся, я не заподію тобі шкоди». Тоді він підійшов близько до клітки. «Що це?» – запитав він. «Я став на коліна і нахилив свої губи близько до його вуха». Я хочу знати все, що ти можеш дізнатися про дівчину Джанаї. Я маю на увазі, що з нею відбувається в палаці Джалхада і що з нею станеться. Я розповім тобі все, що зможу, сказав він, а потім він взяв свій порожній кошик і пішов. 25. Принц у зоопарку. Одноманітні дні минали, і їх розбавляла лише розмова з червоним чоловіком у сусідній клітці та візити двічі на день від молодого раба з Духору, якого звали Орм. Між червоним чоловіком з Гелію і мною розвинулася справжня дружба. Його звали Ур-Радж, і коли він мені це сказав, я згадав, що зустрічав його кілька років тому. Він був з Гастора, міста на кордоні імперії, і був падваром на борту одного з військових кораблів, що там базувалися. Я запитав його, чи пам'ятає він офіцера на ім'я Вор Дадж, і він сказав, що дуже добре його пам'ятає. «Ти його знаєш?» – запитав він. «Близько», – відповів я. «Насправді, у світі немає нікого, кого б я знав так добре». «Але звідки ти його знаєш?» – запитав він. Він був у Морбусі з Джоном Картером, відповів я. Він був чудовим офіцером, сказав він. Пам'ятаю, як довго з ним розмовляв, коли Великий флот прибув до Гастора. Ви з ним обговорювали винахід, над яким ви працювали, який би виявляв і визначав місцезнаходження ворожих кораблів на великій відстані, ідентифікуючи їх за звуком їхніх двигунів. Ви виявили, що жодні два двигуни не видають однакових вібрацій, і ви розробили прилад, який точно записував ці вібрації на великих відстанях. Ви також познайомили його з дуже красивою молодою леді, яку сподівалися взяти собі за дружину. Очі у Раджа широко розплющилися від подиву. «Але звідки вам відомо про це?» – запитав він. «Ви, мабуть, були з ним дуже близькі, якщо він переказував вам суть розмов, які відбулися багато років тому з відносно незнайомою людиною. Він не розповідав ні мені, ні будь-кому іншому про ваш винахід», – відповів я. «Тому що він пообіцяв вам, що не скаже про це нічого, поки ви повністю його не розробите і не запропонуєте флоту Гелію». Але тоді, якщо він вам не розповідав, звідки вам це відомо, наполягав він. Цього ви, можливо, ніколи не дізнаєтеся, відповів я. Але можете бути впевнені, що вор Дадж ніколи не зловживав вашою довірою. «Я думаю, що після цього Уррадж трохи благоговійно ставився до мене, вважаючи, що я маю якісь надприродні чи окультні сили. Я часто ловив його на тому, що він пильно дивиться на мене, коли сидить навпочебки на підлозі своєї клітки, без сумніву намагаючись розгадати те, що здавалося йому незбагненною таємницею. Хлопчик раб Орм-О став досить привітним, розповідаючи мені все, що міг дізнатися про Джанаї, чого було дуже мазо». З його слів, я зрозумів, що їй не загрожує безпосередньо небезпека, оскільки старша дружина Джалхада взяла її під свій захист. У Джалхада було кілька дружин, і цієї першої дружини він боявся найбільше за все на світі. Вона давно заперечувала проти того, щоб ділити любов Джалхада з іншими жінками, і вона не мала наміру збільшувати їх кількість, особливо за рахунок придбання такої красивої молодої жінки, як Джанаї. «Ходять чутки», – сказав Орм-о, – «що вона позбудеться Джанаї за першої ж нагоди. Вона вагається зараз лише через страх, що Джалхад у своїй люті знищить її, якщо вона це зробить. Але вона може знайти спосіб здійснити це, не викликаючи підозр на себе. Насправді, вона кілька разів нещодавно приймала Гантуна Гура, вбивцю Амхора, який нещодавно повернувся з полону». Можу сказати вам, що я б не хотів бути Джанаї, особливо якщо Гантунгур занадто довго слухає Вануму і приймає від неї замовлення. Ця інформація викликала в мене значне занепокоєння щодо благополуччя Джанаї. Звичайно, я був цілком впевнений, що Гантунгур не вб'є її, але це не завадило Дванумі знайти якийсь інший спосіб, якщо вона вирішила знищити Джанаї. Я попросив Ормао попередити Джанаї, і він сказав, що зробить це, якщо у нього коли-небудь буде така можливість. Небезпека, що загрожувала Джанаї, постійно була в моїх думках, і моя нездатність допомогти їй майже зводила мене з розуму. Якби тільки я міг щось зробити. Але нічого не було. Я здавався абсолютно безпорадним, а становище Джанаї так само безнадійним. Іноді в зоопарку у нас були нудні дні, але, як правило, вулицею між клітками проходив постійний потік людей, і майже завжди перед моєю кліткою збиралася невелика юрба, коли вулиця не була переповнена тими, хто приходив і годинами стояв, дивлячись на мене. Завжди були нові обличчя, але були й ті, кого я навчився впізнавати, тому що вони приходили так часто. І ось одного разу я побачив у натовпі Ганту Нагура. Він пробивався до мене, викликаючи багато бурчання і кілька грубих слів. Але коли хтось впізнав його, і його ім'я пронеслося натовпом, глядачі розступилися перед ним, бо ніхто не хотів налаштовувати проти себе вбивцю Амхора. «Яку ж репутацію, мабуть, здобув оригінал?» «Каор Тордурбар», – сказав він, підійшовши близько до клітки. «Каор, Гантунгур», – відповів я, – радий знову вас бачити, і я хотів би поговорити з вами наодинці. «Я повернуся», – сказав він, – після того, як відвідувачів виженуть. «Бачите, я дещо привілейована особа в Амхорі та навколо палацу. Ніхто не бажає налаштовувати мене проти себе, навіть Джалхад. Я думав, що цей день ніколи не закінчиться, що відвідувачі ніколи не підуть». Години тягнулися нескінченно, але нарешті охоронці вигнали публіку і вози з їжею для звірів покотили алеєю. Потім прийшов Орм-О зі своїм кошиком обрізків, але Гантуна Гура не було видно. Я дивувався, чи він знову покинув мене, чи його хвалене привілею було міфом. Мені особливо хотілося його побачити, тому що я нарешті розробив план, який, на мою думку, міг би бути корисним для Джанаї. Я запитав Ормао, чи є якісь новини про неї, але він лише похитав головою і сказав, що не бачив її в палаці кілька днів. Можливо, Ванума її знищила, боязько припустив я. Можливо, сказав він. Останнє, що я чув, це те, що вона не так добре ставиться до Джанаї, як на початку. Дехто каже, що вона шмагає її щоночі. Я не міг уявити, щоб Ванума чи хтось інший шмагав Джанаю, бо вона не з тих, хто покірно зносить шмагання. «Було майже темно, і я вже втратив усяку надію на Гантуна Гура, коли побачив, як він наближається до моєї клітки». «Каор, Тор Дурбар», – сказав він. «Я затримався. Не менш важлива особа, ніж сам Джалхад. Він завів зі мною розмову». «Кого він хоче вбити зараз?» – запитав Уррадж. «Він лише хотів переконатися, що я не планую вбити його», – відповів Гантун Гур. Чи знаєте ви, що я, брат, був тим, ким є, головою гільдії асасинів, ніж бути принцом Амхору? Моя влада безмежна, всі бояться мене, бо, хоч я відомий, усі мої асасини – ні. І навіть ті, хто може плести проти мене змову, бояться це робити, щоб мої шпигуни не дізналися про це. «Ти пройшов довгий шлях від лабораторного корпусу Ганту Негуре», – сказав я з усмішкою. «Але скажи мені, чи Джаная ще жива, чи з нею все гаразд, чи вона в безпеці?» Вона жива і здорова, але вона не в безпеці. Вона ніколи не може бути в безпеці вам хорі. принаймні її життя ніколи не буде в безпеці, поки жива Ванума. Звичайно, мені не потрібно вам казати, що ні я, ні жоден з моїх асасинів не знищить Джанаю. Але Ванума може знайти когось іншого, хто це зробить, або навіть зробити це сама у відчаї. Тому я дійшов висновку, що найкраще, що я можу зробити, це організувати вбивство Вануми. «Ні, ні, заперечив я!» «В ту ж мить, коли Ванума зникне, не буде нікого, хто б захистив Джанаю від Джалахада». «Це правда», – сказав Гантун Гур, почухаючи потилицю. «Я не врахував цей аспект. Власне кажучи, для Джанаї це було б не так же й погано, бо тоді вона стала б принцесою Амхору. І з того, що я бачив про інших дружин Джалахада, Джаная була б беззаперечною королевою». «Але вона не хоче виходити заміж за, за Джалахада», – сказав я. «Вордадж кохає її. Ми повинні врятувати її для нього». «Вордадж», – сказав Гантун Гур, – «лежить як мертвий у ямах під лабораторним корпусом Морбуса, безперечно оточений і, можливо, вже давно поглинений жахом, який поширюється з кімнати з чанами номер чотири». «Ні-ні, Тор-Дурбар, хоч я й захоплююся твоєю вірністю вору Даджу, я думаю, що вона марна. Ні ти, ні я, ні Джанай ніколи більше його не побачимо. Проте ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб врятувати Джанай заради нього, бо я, наприклад, не втратив надію, що вор Дайя колись буде врятовано». «Що ж, у тебе є план?» – спитав він. «Так», – сказав я. «Який?» – запитав він. Передати Ванумі, навіть якщо тобі доведеться сказати їй особисто, що Джалхат дізнався, що вона намагається найняти вбивць, щоб знищити Джанаю. І він поклявся, що якщо Джанай помре, незалежно від причини, він негайно знищить Вануму. «Непогана ідея», – сказав Гантунгур. «Я можу негайно передати їй це через одну з її рабинь. Мені стане легше дихати, коли я дізнаюся, що ти це зробив», – сказав я. Тієї ночі я, безумовно, спав краще, ніж за довгий час, тому що відчував, що принаймні тимчасово Джанай у безпеці. Добре, що для мого спокою я не знав, що принесе наступний ранок. 26. Укус гадюки Моя камера була розділена поперечною перегородкою. Передня частина камери була відкрита на алею. Задня частина складалася з темного відсіку, в якому було одне маленьке вікно і важкі двері в задній стіні. Це була моя спальня, і моїм ліжком була купа мохоподібної охряної рослинності, яка покриває мертве морське дно барсума. Розсувні двері, які піднімалися і опускалися, за допомогою мотузки, що проходила через блок, і звідти назовні задньої частини клітки, з'єднували два відсіки. Коли я був у передньому відсіку, обслуговуючи персонал, міг опустити двері і увійти до заднього відсіку з метою прибирання. І навпаки, ніхто не наважувався зайти в жоден відсік наодинці зі мною. Мушу сказати про Джала Хада, що він тримав наші клітки в достатній чистоті. Але це тому, що він розумів, що таким чином він може підтримувати нас у більш здоровому стані, а не через якісь гуманітарні інстинкти, які він мав. Вранці, після візиту Гантуна Гура, я прокинувся від бою барабанів і жалібних нот духових інструментів, які видавали музику, що дуже нагадувала похоронний марш. Подальший сон був неможливий, тому я вилиз на денне світло мого переднього відсіку, де побачив Урраджа, який стояв, притиснувшись обличчям до град своєї клітки, дивлячись у бік палацу. «Чому музика?» – спитав я. «Вони щось святкують?» «Можливо, і так», – відповів він з посмішкою, хоча ця музика означає, що помер член королівської родини. «Будемо сподіватися, що це Джалхад», – сказав я. «Мабуть, не пощастить», – відповів Уррадж. Обслуговуючий персонал, що по-алеї, годуючи тварин, і коли вони дісталися до клітки Урраджа, ми запитали їх, хто помер. Але вони сказали нам, що це не наша справа, і пішли далі». Звичайно, не було жодної причини, чому вони не повинні були б нам сказати, як би знали, але здавалося, це надавало їм відчуття більшої важливості, якщо вони ставилися до нас як до диких звірів, а не як до людей, а дикі звіри не повинні нічого знати про справи своїх господарів. Зелений чоловік у сусідній клітці ніколи не був дуже привітним сусідом. Я думаю, що він обурювався тим, що я привертаю більше уваги, ніж він. Він ніколи не звертався до мене і відповідав односкладово або взагалі ніяк, коли я кілька разів звертався до нього. Але, звичайно, це могло бути тому, що вони – зазвичай похмура і мовчазна раса. Але тепер, зовсім несподівано, він заговорив до мене. «Якщо Джалхат помре, – сказав він, – буде плутанина протягом кількох днів». «Я тут вже давно і багато чого навчився». Я дізнався, що є кілька тих, хто хотів би успадкувати Джалахада, і якщо він помре, Амхор може чекати громадянська війна. Тоді був би вдалий час для нас спробувати втекти. Якби я думав, що є хоч якийсь шанс втекти, сказав я, я б не чекав, поки Джалхад помре. Поки не трапиться щось, що порушить дисципліну охорони і вкине місто в хаос, сказав зелений чоловік, жоден план втечі не матиме шансів на успіх. «Але коли це трапиться, у мене є план, який може спрацювати». «Який?» – спитав я. «Підійдіть ближче до град, і я, прошепочу вам це». «Я не хочу, щоб хтось почув. Одна людина не зможе цього зробити сама. Але я вірю, що можу довіряти вам і червоній людині поруч з вами. Я уважно спостерігав за вами обом і вважаю, що у вас є мужність і інтелект, щоб допомогти мені довести план до успішного завершення». Потім, пошепки, він детально пояснив мені ідею, яка у нього була. Це було непогано і, можливо, мало певний елемент успіху. Зелена людина попросила мене пояснити ураджу, і я це зробив. Червона людина уважно вислухала, а потім кивнула головою. Незалежно від того, чи зазнає це невдачі, чи досягне успіху, сказав він, це принаймні краще, ніж залишатися тут, у полоні на все життя. «Я цілком з вами згоден», – сказав я. «І якби на кону стояло лише моє життя, я був би готовий спробувати в будь-який час. Але я повинен дочекатися якоїсь можливості врятувати Джанаї разом зі мною». «Але який може бути твій інтерес до червоної дівчини Джанаї?» – запитав Урадж. Ур «Вона, звичайно, не кинай побіжного погляду на когось такого огидного, як ти». «Я обіцяв вору Даю, що захищатиму її», – сказав я. «І тому я не можу піти без неї». «Я розумію», – сказав Уррадж. «Тому, оскільки жоден план втечі не вдасться, ми могли б так само спланувати взяти Джанаї з собою. Це зовсім не ускладнить справу. На щастя, вони не можуть завадити нам бачити сни, Тордурбаре. І оскільки це, мабуть, все щастя, на яке ми маємо право очікувати, ми могли б так само використати його наповну і бачити справді вартісні сни». Я буду мріяти про те, що ми досягнемо успіху, що ми знищимо Джалхада і що я стану принцом Амхора. Я зроблю тебе одним зі своїх двірів Тордурбара. Власне, я призначаю тебе зараз. Він від душі розсміявся зі свого маленького жарту, і я приєднався до нього. Але я був Одваром у Морбусі, сказав я. О, дуже добре. Тоді ти будеш Одваром тут. Вважай, що тебе підвищили. Зелена людина не бачила нічого смішного в тому, що ми говорили, сприймаючи все буквально. У них немає почуття гумору в нашому розумінні, і вони ніколи не посміхаються і не сміються, окрім як коли бачать страждання інших. Я бачив, як вони качалися по землі від сміху, спостерігаючи за муками якоїсь жертви, над якою вони чинили найжахливіші тортури. Подальшу розмову між нами на цю тему перервав прихід ОрмО з кошиком обрізків для мого сніданку. Що трапилося, ОрмО, запитав я його. Чому музика? Ви хочете сказати, що ви не чули, запитав він. Ванума мертва. Один з її рабів сказав мені, що немає сумнівів, що її отруїли і підозрюють Джалхада. Ванума мертва. Що тепер станеться з Джанаї? На нас, мешканців зоопарку, мало впливало те, що відбувалося в палаці після смерті Вануми, за одним винятком. До похорону, який відбувся через п'ять днів, територія палацу була закрита для відвідувачів, і тому ми з нетерпінням чекали періоду того, що, як я відчував, буде найприємнішим проміжком миру і спокою. Але я швидко виявив, що це не так приємно, як я очікував, тому що я виявив, що монотонність цього майже нестерпна. Як це не дивно, я сумував за роз'явленою юрбою і дізнався, що вони дарували нам стільки ж розваг, веселощів і відволікаючих факторів, скільки ми пропонували їм. У цей час я дізнався дещо від Орм-О, що заспокоїло мене щодо Джанаї принаймні на певний час. Він сказав мені, що придворний етикет вимагає періоду жалоби в 27 днів, протягом якого королівська родина відмовляється від усіх задоволень. Але він також сказав мені, що одразу після цього періоду Джалхад планував взяти Джанаї за дружину. Інше, що я дізнався від нього, це те, що родина Вануми вважала, що Джалхад отруїв Вануму. Вони були впливовими дворянами королівського походження, і серед них був один, який прагнув стати принцом Амхору. Цей дур-аджмад був набагато популярнішим за Джалхада, і його вплив на армію, за винятком особистих військ Джалхада, був великим. Якби не Орм-О, ми в зоопарку нічого б про це не знали, але він тримав нас добре поінформованими, так що ми могли стежити за подіями в палаці та місті так же добре, як і будь-який звичайний житель Амхору. З плином днів я бачив, що настрій людей, які відвідували зоопарк, змінився. Вони були напружені та нервові, і багато хто кидав погляди в бік палацу. Більше людей, ніж будь-коли, заповнювали алею між клітками, але я відчував, що вони були там більше для того, щоб побачити, що може статися на території палацу. Збиралися групи, що шепотілися, не звертаючи на нас уваги. І вони, очевидно, були стурбовані більш важливими речами, ніж дикі звірі». Потім, одного дня, ближче до кінця періоду жалоби, я почув рано вранці уривчасте гудіння марсіанської вогнепальної зброї, і були трубні заклики та вигуки наказів. Охорона зачинила ворота, які щойно були відчинені, щоб впустити публіку, і за винятком загону, який залишився охороняти ворота, служителі та воїни однаково побігли в напрямку палацу. Все це було дуже захопливо, але в цьому хвилюванні я не забув, що це може означати для мене і Джанаї, і не забув план, який ми обговорювали з зеленошкірим чоловіком і ураджем. Ур і тому, коли один з останніх служителів побіг алеєю до палацу, я кинувся на підлогу своєї клітки і корчився в явній агонії, кричачи йому, щоб він підійшов до мене. Я не знав, чи спрацює ця хитрість, тому що чоловік, мабуть, хотів піти з іншими і побачити, що відбувається в палаці. Але я покладався на те, що якщо щось трабиться з одним з його підопічних, і особливо з таким цінним, як я, Джалхад безсумнівно покарає його за те, що він покинув свій пост, а покарання Джалхада досить часто були смертельними». Хлопець на мить завагався, повернувшись і подивившись у мій бік. Він знову рушив до палацу, але через кілька кроків повернувся і побіг до моєї клітки. «Що з тобою, звіре?» – вигукнув він. «У моїй спальні дивна рептилія», – закричав я. «Вона мене вкусила, і я помру». «Де вона тебе вкусила?» – запитав він. «За руку», – закричав я. «Підійди, подивись». Він підійшов близько, і коли він це зробив, я швидко просунув руку між прутами і схопив його за горло. Так швидко і так міцно я стиснув його дихальне горло, що він не мав можливості закричати». «Уррадж і зеленошкірий чоловік притискалися до прутів своїх кліток, спостерігаючи за мною. Тільки ми троє бачили, як помер охоронець. Я потягнув тіло вгору, поки не зміг схопити ключі, які висіли на кільці біля його ременя. Потім я кинув його на землю». Я легко дістався до навісного замка, який замикав двері спереду клітки, і за кілька секунд опинився на землю. Звідти я швидко поповз під клітками назад, де мої дії були б приховані від тих, хто міг би проходити по алеї. Я звільнив зеленошкірого чоловіка та ураджа, і на мить ми зупинилися, обговорюючи доцільність повного виконання плану, який ми задумали. Це було пов'язано з великим ризиком для нас, але ми відчували, що це може створити такий відвідок волікаючий маневр, що в наступній плутанині ми могли б мати більше шансів врятуватися. Так, погодився урач, чим більше буде плутанини, тим більше у нас буде шансів дістатися до палацу і знайти твою Джанаї. Мушу сказати, що весь план був безглуздим і безнадійним. Він мав, можливо, один шанс на 100 мільйонів на успіх. «Добре, – сказав я, – ходімо. За клітками ми знайшли кілька палець і батогів, які використовували служителі для контролю над звірами, і, озброївшись ними, ми рушили до нижніх кліток, найближчих до воріт і найвіддаленіших від палацу. Я також був озброєний коротким мечем і кенжалом, які я взяв у вбитого мною служителя, але я не міг сподіватися, що вони будуть мені дуже корисні в разі, якщо наші плани проваляться». Починаючи з клітки, найближчою до воріт, ми випустили тварин, підганяючи їх перед собою вздовж задньої частини кліток у напрямку до палацу. Я боявся, що ми не зможемо їх контролювати, і що вони повернуться проти нас і знищать нас. Але я швидко зрозумів, що з досвіду вони бояться гострих палець, якими користуються наглядачі, якими ми їм погрожували і підганяли їх. «Навіть два великих апти і білі мавпи по хмуру рухалися перед нами». Спочатку було мало шуму чи плутанини, лише тихе гарчання хижаків і нервове перхання травоїдних тварин. Але в міру того, як ми просувалися вперед, і кількість, і різноманітність звірів збільшувалася, так само зростав і обсяг звуків, поки повітря не задзвеніло від ревіння зітідарів і вереску розлючених горл, і ревіння та гарчання бантів та аптів та безлічі інших звірів, які нервово рухалися перед нами». Ворота, які завжди тримають зачиненими, відділяють зоопарк від території, що безпосередньо оточує палаць. Ці ворота через збудження служителі сьогодні залишили відкритими, і через них ми без перешкод загнали звірів на територію палацю. Наразі кожен звір у цій жахливій зграї, збуджений до високого рівня нервового напруження цією незвичайною свободою та голосами своїх товаришів, приєднався до жахливого діапазону люті, так що жоден у палаці, чи, власне кажучи, на певній відстані за його межами, не міг не почути, і тепер я побачив служителів, які покинули свої пости, біжучи нам назустріч». Звірі теж їх побачили, і деякі з більш розумних, як-от великі білі мавпи, мабуть, згадали образи та жорстокість, які вони зазнали під час свого ув'язнення, бо з гарчанням, риком і ревом люті кинулися вперед, щоб зустріти наглядачів, і напали на них, і знищили їх». А потім, ще більше підбурені цим смаком крові та помсти, вони рушили до солдатів, які захищали ворота, яким загрожували війська Дур-Аджада. Це було саме те, на що ми сподівалися, оскільки це створило диверсію, яка дозволила Урраджу, зеленій людині, і мені непомітно увійти в бічні двері палацу». Нарешті мені вдалося увійти до палацу, де Джанай була в'язним, але план, як повернути ситуацію на нашу користь, все ще був таким же далеким, як і далекий місяць. Я був у палаці, але де в цій великій споруді була Джанай? 27. Втеча в небезпеку. Кімнати та коридори тієї частини палацу були безлюдними, мешканці або ховалися, або захищали ворота». «І що ми тепер робимо, коли ми тут?» – запитав Балтаб зелена людина. «Де червона жінка?» «Це великий палац для пошуку», – сказав урадж. «Навіть якщо нам ніхто не заважатиме, це займе багато часу. Але безсумнівно, незабаром ми зустрінемо воїнів, які перегородять нам шлях». «Хтось іде цим коридором», – сказав Балтаб. «Я його чую». Коридор вигинався ліворуч прямо перед нами, і невдовзі з-за цього вигину вийшов юнак, якого я одразу впізнав. Це був Орм-О. Він швидко побіг до мене. «З одного з верхніх вікон я побачив, як ти увійшов до палацу», – сказав він, – «і я поспішив тобі назустріч, як тільки міг». «Де Джанаї?» – запитав я. «Я тобі покажу», – сказав він. «Але якщо мене викриють, мене вб'ють. Можливо, ви запізнилися, бо Джалхад пішов відвідати її в її покоях, хоча період жалоби ще не закінчився». «Поспішай», – огризнувся я. І Орм-О побіг під тюбцем коридором. За ним Урраджу, Балтаб і я. Він привів нас донизу спірального пандусу і сказав піднятися на третій рівень, де ми повинні повернути праворуч і йти коридором до кінця. Там ми знайдемо двері, що ведуть до покої в Джанаї. «Якщо Джалхад з Жанаєю, коридор буде охоронятися», – сказав він, – «і вам доведеться битися. Але вам не доведеться мати справу з вогнепальною зброєю, оскільки Джалхад, боячись замаху, не дозволяє нікому, крім себе, носити вогнепальну зброю в палаці». Подякувавши Орм-О, ми втрьох піднялися спіральним пандусом, і, досягнувши третього рівня, я побачив двох воїнів, що стояли перед дверима в кінці короткого коридору. За цими дверима мали бути Джал-Хад і Джанаї. Воїни побачили нас, як тільки ми побачили їх, і вони пішли до нас з витягнутими мечами. «Що вам тут потрібно?» – запитав один з них. «Я хочу бачити Джала-Хада», – відповів я. «Ви не можете бачити Джала-Хада», – сказав він. «Повертайтеся до своїх кліток, де вам місце». У відповідь Балтаб звалив воїна ударом металевої палиці, яко він міс, і майже одночасно я вступив у двобій на мечах з іншим. Той хлотець був диво гарним фехтувальником, але він не міг впоратися з тим, хто був учнем Джона Картера і мав додаткову перевагу, надзвичайно довгі руки і велику силу. Я швидко з ним покінчив, бо не хотів затримуватися і не хотів додавати йому страждань». Балтаб усміхався, бо його забавляло бачити, як вмирають люди. «У тебе чудова рука для меча», – сказав він, що було високою похвалою від зеленого марсіаніна. Переступивши через тіло мого супротивника, я відчинив двері і увійшов до кімнати за ними, невеликої приймальні, яка була порожня. В дальньому кінці цієї кімнати були інші двері, за якими я чув звуки голосів, підвищених у гніві чи збудженні. Швидко перейшовши, я увійшов до другої кімнати, де побачив, як Джалхад тримає Джанаї на руках. Вона намагалася вирватися і била його. Його обличчя було червоне від гніву, і я побачив, як він піднімає кулак, щоб вдарити її. «Стій!» – вигукнув я, і тоді вони обидва обернулися і побачили мене. «Тордурбар!» – вигукнула Джанаї, і в її голосі прозвучала нотка полегшення. Коли Джалхат побачив нас, він грубо відштовхнув Джанаї від себе і вихопив свій родієвий пістолет. Я кинувся до нього, але перш ніж я встиг до нього дістатися, металева палиця пролетіла повз моє плече і пронизала серце принца Амхора, перш ніж він встиг націлити пістолет або натиснути на курок. Це Балтап кинув палицю, і йому я, ймовірно, завдячую своїм життям. «Я думаю, що ми всі були трохи здивовані та приголомшені раптовістю та масштабом того, що сталося, і на мить ми стояли там мовчки, дивлячись на тіло Джалхада». «Ну», – сказав Уррадж, – «він мертвий, і що ми тепер будемо робити?» «Палац і територія палацу заповнені його слугами», – сказала Джанай. «Якщо вони дізнаються, що ми зробимо, нас усіх уб'ють». «Ми троє влаштуємо їм бій, який вони надовго запам'ятають», – сказав Балтаб. «Якби було якесь місце, де ми могли б сховатися до настання темряви», – сказав Урадж. Ур – «я впевнений, що ми зможемо вибратися з території палацу і, можливо, навіть зможемо покинути місто». «Чи знаєш ти якесь місце, де ми могли б сховатися до настання темряви?» – запитав я Джанай. «Ні», – сказала вона, – «я не знаю жодного місця, де б вони не обшукували». «Що знаходиться на рівні над нами?» – запитав я. «Королівський ангар», – відповіла вона, – «де зберігаються приватні дирижаблі Джалхада». «Мимоволі я вигукнув від полегшення. Яка удача?» – вигукнув я. «Ніщо не підійде нам краще, ніж один з літаків Джалхада». «Але ангари добре охороняються», – сказала Джанай. «Я часто бачила, як воїни марширують повз мої двері, щоб змінити охорону ангару. Їх ніколи не було менше десяти». «Сьогодні їх може бути не так багато», – сказав Урадж, оскільки Джалхаду потрібні були всі його сили для захисту воріт палацу. «Якби їх було двадцять», – сказав Балтаб, – «це був би кращий бій. Сподіваємося, що їх не надто мало». «Я дав радієвий пістолет Джалхада Ураджу, а потім ми четверо вийшли в коридор і піднялися пандусом, який вів до ангару на даху». Я відправив у Раджа вперед, тому що він був меншим за Балтаба або мене і міг провести розвідку з меншою ймовірністю бути виявленим. Крім того, той факт, що він був червоношкірим, робив його використання таким чином вигідним, оскільки він менш швидко викликав би підозру, ніж Балтаб або я. Ми втрьох пленталися трохи позаду нього, і коли він досяг місця, звідки було видно дах, ми зупинилися і чекали. Незабаром він повернувся до нас. «Там лише двоє вартових», – сказав він. «Це буде легко». «Ми накинулися на них», – запропонував я. «Якщо ми застанемо їх зненацька, можливо, не доведеться їх вбивати». «Хоча я досвідчений чоловік, який брав участь у багатьох конфліктах, я все ще не люблю бачити, як гинуть люди, особливо від моїх власних рук, якщо все можна владнати інакше». Але хлопці, які охороняли королівський ангар на даху, здавалося не дбали про те, жити їм чи померти, бо вони кинулися на нас, щойно побачили. І хоча я обіцяв не заподіяти їм шкоди, якщо вони здадуться, вони продовжували наступати, поки нам нічого не залишалося, як вступити з ними в бій. Якраз перед тим, як вони досягли нас, один з них тихо промовив до іншого, який розвернувся і побіг якомога швидше через дах». Тоді його доблесний товариш вступив у бій з нами, але я встиг помітити, як другий чоловік зник у люку в даху. Очевидно, він пішов викликати допомогу, а його товариш пожертвував своїм життям, щоб затримати нас. Тієї миті, коли я це усвідомив, я кинувся в ближній бій і розправився з воїном, хоча мушу сказати, що ніколи раніше не вбивав людину з меншим задоволенням. Цей простий воїн був героєм, якщо такі взагалі бувають, і було шкода забирати його життя, але це було його життя або наше. Знаючи, що переслідування може початися негайно, я наказав іншим слідувати за мною й поспішив до ангару, де швидко вибрав те, що здавалося досить швидким літаком, який би вмістив усіх нас. Я знав, що Урадж Ур вміє пілотувати корабель, і тому я наказав йому зайняти місце за штурвалом, і миттю ми плавно вислизнули з ангару й полетіли дахом. Коли ми злітали, я подивився вниз на територію палацу, звідки доносилися крики звірів і вигуки воїнів, і дивлячись, як ворота впали, і люди дур аджада ринули крізь них, щоб здолати залишки сил джалхада. Коли ми піднялися в повітря, я побачив патрульний корабель на деякій відстані, який розвернувся і попрямував до нас. Я негайно наказав Балу Табу і Джанаю спуститися вниз, а після того, як дав кілька вказівок урраджу, я пішов за ними, щоб ніхто не був.